Elkényeztetik a szegény menekülteket Valószínűleg nincs a világon más ország, ahol annyit törődnének két szegény menekültel, mint Tibetben. Megérkezett a kormány ruhás csomagja. Még elnézést is kértek a késésért, de a tibetieknél magasabbak voltunk, így nem találtak megfelelő méretű holmit a raktárban. A ruhákat és a cipőket külön nekünk készítették. Örültünk, mint a gyerekek. Végre levethettük régi eltetvesedett és szétrongyolt holminkat. Rögtön felpróbáltunk mindent. Nos, ha nem is készült mérték, után, de rendes és tiszta volt minden, és bátran mehettünk emberek közé. A látogatások közötti időt feljegyzéseinknek és naplóinknak szenteltük. Táng gyermekeivel is hamar összebarátkoztunk. Többnyire elmentek már, mielőtt még felkeltünk volna, mert magániskolába jártak, ahol a mi fél hasonlóan egész nap a tanítók felügyelete alatt vannak, de este szívesen megmutatták feladataikat. Ez engem is érdekelt, mert szerettem volna a tibeti írást megtanulni. Ausnájter már régóta foglalkozott ezzel, és hosszú vándorutunkon néhány dolgot már megtanított. De évekig tartott még, amíg megközelítő folyékonysággal tudtam tibetiül írni. A nehézség nem az egyes betűk megtanulásában rejlik, hanem szótagokká való összeállításokban és elrendezésükben. Sok írásél az ezer éves indiai írások valamelyikéből származik, ezért a tibeti írás inkább a hindihez hasonlít, mint sem a kínaihoz. Nagyon tartós, szép pergamenszerű papírra írnak kínai tintával. Lászában csak gyengébb minőségű papírt készítenek régi papírosból, de vannak Tibetben híres papírgyárak is. Különösen olyan vidékeken, ahol borók a faterem. Ezen kívül rengeteg papírszállítmányt hoznak be évente Jakháton Nepából és Butánból, ahol ugyanúgy gyártják a papírt, mint Tibetben. Gyakran megfigyeltem ezt később Lászában a kicsupartján. Híg papír kennek egy fakeretre feszített felületre. A fensik száraz levegőjében a pép néhány óra alatt megszilárdul, és akkor a kész papírt leválasztják az alátétről. A felülete természetesen nem túl sima, és gyakran még a felnőtteknek is nehéz írniuk rá. A gyerekeknek ezért inkább fatáblákat adnak a gyakorlatokhoz. Ezekre felhigított tintával és bambusztollal írnak. Utána nedves rongyal le lehet törölni az egészet. Tangme gyermekei sem jártak jobban, mint a mi elemistáink, mert gyakran húszszor is le kellett törölniük a feladatot, mire helyesen megoldották. Csak hamar egészen a családhoz tartoztunk. Tangme felesége szívesen jött hozzánk apró cseprő gondjaival, mindenféléről elcsevegtünk, és örült, ha bókokat mondtunk neki. Mint minden asszony, ő is szeretett csinosan öltözni, és büszke volt ékszereire. Nagy bizalom jele volt, amikor egyik nap a szobájába vezetett és megmutatta nekünk az égszereit. Egy nagy láda állt ott. Ebben kis kazettákban vagy finom sejem kendőkben tartotta a kincseit. És micsoda kincseket? Káprázott a szemünk. Fejdész korallokból, türkizekből és gyöngyökből, gyűrűk, gyémántfülbevalók és kis tibeti amulettartók, amelyet koralláncon láncon viselnek anyagokban. Ilyen amulett tartó mindenféle létezik, a legolcsóbbtól a legdrágább kivitelőig. Sok asszony egész nap viseli, mert talizmánt tartalmaz, és hisznek abban, hogy ez minden bajtól megvédi őket. Házi asszonyunk örült az álmélkodásunknak. Elmondta, hogy minden férj köteles a rangjának megfelelő ékszereket adni a feleségének ha a férjem magasabb rangra emelkedne, neki azonnal meg kellene kapnia az ezzel járó ékszereket is. Szép kis intézmény! Bizonyára nem egy asszony kívánna magának hasonlót Európában. Ezen egyáltalán nem segít az, ha valakinek sok pénze van. A pénz egymaga még nem adja meg a jogot a drága ékszerek viselésére. A férjek természetesen itt is nyögnek feleségük kívánságai miatt, mert csak úgy, mint nálunk, itt is mindenki igyekszik túltenni a másikon. A fejdísz, az amulettartó és a fülbevaló minden asszony jogos tulajdona. Ám a kivitelen múlik minden. Később láttunk olyan ékszereket is, amelyek megértek vagy 75 ezer márkát. Tangmerangján a körülbelül 25 ezer márka értékű ékszer járt. Yangchenla elmondta, hogy soha nem megy kíséret nélkül az utcára, mert gyakran megesik, hogy tolvajok tolakodnak az előkelő asszonyok közelébe, és kirabolják őket.